Budaia este într-un chip invizibil, ceea ce Agni este la modul vizibil. Cu alte cuvinte, șarpele este o virtualitate a focului, în vreme ce întunericul este lumina nemanifestată. În Vajasanei samita, Ahi, Budaya și Soarele, în paranteză Aja, Ekapad, închid paranteza, sunt identificați. Vajasanei Samhita se scrie V-A-J-A-S-A-N-E-Y-I spațiu, S-A-M-H-I-T-A Aja ekapad se scrie A-J-A spațiu E-K-A-P-A-D -a Când se ridică în zori, soarele se dezleagă de noapte, la fel cum Ahi se desface de pielea sa. Tot astfel, zeul Soma, a idoma lui Ahi, iese tărându-se din pielea sa cea veche. Satapata Brahmana îl identifică cu vârtra.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 Sarpavidia se scrie S-A-R-P-A-V-I-D-Y-A. În alți termeni, doctrina divină este în tip paradoxal identificată cu o știință care, cel puțin la început, avea un caracter demonic. Desigur, asimilarea zeilor cu șerpi prelungește într-un câtva ideea testată în Bradarania ca că Devi și Asuri sunt copiii lui Prajapati. Bradarania ca se scrie B-R-H-A-D-A-R-A-N-Y-A k a spațiu, u p a n i s a d Descendența comună a unor figuri antagonice constituia una din temele favorite în ilustrarea unei unități-totalități primordiale. Vom vedea un exemplu spectaculos când vom studia interpretările teologice ale faimoasei lupte mitice dintre Indra și Vârtra. Cât despre Mitra, rolul său este secundar atâta vreme cât a izolat-o de Varuna. În Veda îi este consacrat un singur in. 3 Roman 59, dar el împarte împreună cu Varuna atributele suveranității, întruchipând aspectul pașnic, binevoitor, juridic și sacerdotal. După cum îl arată și numele, el este învoiala personificată aitoma lui Mitra a vestii. Mitra se scrie M-I-T-H-R-A. El înlesnește pactele între oameni și îi face să-și țină angajamentele. Soarele este ochiul său, a toate văzători nimic nu-i scapă. Importanța sa în activitatea și gândirea religioasă se manifestă mai ales când este invocat împreună cu Varuna, căruia este în același timp antiteză și complement. Binomul Mitra Varuna, care încă din cele mai veche perioade juca un rol considerabil ca expresie prin excelența a suveranității divine, a fost folosit mai târziu ca formula exemplară pentru toate cuplurile antagonice și opoziții complementare. Lui Mitra îi sunt asociați Ariaman și Baga. Ariaman se scrie A-R-Y-A-M-A-N. Baga se scrie B-H-A-G-A. Primul loc rotește pe Arien. El dirigează mai ales chestiunile legate de întemeierea ospitalității și se preocupă de căsătorii. Baga, al cărui nume înseamnă parte, asigură împărțirea bogăților împreună cu Mitra și Varuna și câteodată cu alți zei. Ariaman și Baga formează grupul zeilor Adityași, adică a fiilor zeiței Aditi. De la Max Müller încoace s-a discutat mult despre structura acestei zeițe. Textele o identifică cu pământul sau chiar cu universul. Ea reprezintă întinderea, vastitatea, libertatea. Aditya era foarte probabil marea zeiță mamă, care fără să fi fost cu desăvârșire uitată și a transmis calitățile și funcțiile filor ei, zei Aditya.